Rugăciune pentru trăirea tainei rodului tropesc, trupesc, lumesc și duhovicesc. Doamne Iisus Hristoase, învățătorul cel minunat, te iubim, te slăvim și te mulțumim, fiindcă să ți aducem rodul cel trupesc cu taină, ca să nu știe stânga ce face dreapta, neinvătat. Să trăim cu fapta Coruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii ne-a ajutat. Când pe cei flămânzi i-am săturat, Pe cei însătați i-am adăpat, Pe cei goi i-am îmbrăcat, Pe cei săraci i-am miluit, Pe cei bolnavi i-am cercetat, Pe cei închiși i-am vizitat, Pe cei orbi i-am îndrumat, Pe cei sulzi i-am mângâiat, pe cei morți i-am îngropat, pe cei adormiți cu slujbe i-am pomenit, celor din întuneric lumina i-am dat, celor neputincioși un sprijin i-am îndreptat. De aceea să facem porunca ta, fericiți cei înrostiți, ca aceea se vor mili. Am trăit și mlădița noastră, Tatăl Ceresc, a cercetat, a curățit. Și mai multă vadă a dat. Prin tine, talanții faptelor de mântuire i-am adunat. Doamne, Isus Hristoase, Învățătorul cel minunat! Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă să-ți aducem rodul cel lumesc cu taină neînvățat. De aceea, talanții smereniei, râvnei, blândeții, răbdării, credinței, nădejde și iubire. Cum să-i cu iscusință, înțelepciune, înțelegere, prilejul, sfatul, mijlocul neiluminat. Cum să ducem războiul cu lumea, să botezăm copiii, orfani, să cununăm tine ne, ne învățat, să învățăm pe elevi, să titorim biserici, să dorim cărți, să scriem cărți. Să facem toate ca să-i pregătim pe alții, să le deschidem calea, să le dăm locul nostru în lume, să-i îndreptăm când greșesc, să-i luminăm când se simtesc, să fim pentru ei exemplul viu când se poticnesc, pentru ca războiul cu lumea să-l ducă, i-am ajutat, de aceea, talanții faptelor de sfințire să-i înmulțim neîndrumat. Doamne Iisus Hristoas, Învățătorul cel minunat, te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă talanții cei duhovnicești ne-ai dat. De aceea, deși erai plecat, noi să-ți ridicăm slujitori, ne-am nevoit, când I-am învățat când am predicat, când cărți duhovnicești le-am dat, când cărți de rugăciune, de slăbirea ta, am scris, am împărțit, le-am trimis, să facă poruncile tale de mântuire, sfințire, de săvârșire, în fiere, i-am învățat, i-am îndemnat, cum să trăiască poruncile tale prin post, rugăciune, priveghere, nevoințe, jerte, Exemplul de-am arătat. De aceea, Doamne, am ostenit în războiul cu duhurile răului, când prin sfintele slujbe la Tine ne-am rugat și neamul nostru din întuneric, moarte, păcate, boli, neputințe, cursele demonilor și sinagogilor satane, l-ai scos și să mulțim talanții cei duhovnicești. Putere, lumină, iscusință ne-ai dat.